بسم الله الرحمن الرحيم وهذا تحقيق ما يقال أن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى وصفتنا من استفاته لزمت عطيل السانع واستغناء الحوادث عن الموجد وهو محالنا <تصفيق> ده شارح رحمت الله علی لای دی شرح شرحه ندری غرض دی اول غرض ده شارح رحمت الله علی ده فد سوالس دویم غرض ده شارح رحمت الله علی نقل کوي یو قول اخر غرض ل دینه غرض ل دی قول ده صاحب الکفایه نا اغه یاته راز ده په بیان مذکر بنده دریم غرضه اغان رد کوي په قول دی صاحب الکفایه ما ویل چې دی درس دری خبرې دي یو ذکر کوي دغه د سوال دویم نقل کوي په قول د صاحب الکفایه غرض په دې سره اشکالو او ترازد په بیان او تقریر مذکور بندې دریم رد ذکر کوي په قول دی صاحب الکفایه سوال دا راغلیرا معترض یی تا پرون له د اشکال نه جواب دا وک اصل اشکال خو دا راغلی و چې دی دی تکوین تعلق اغال مكونات سره راغلی ده نو اوس په دې تکوین سره مرکوبات پیدا سوی دي نو دغه تکوین یا به حادث یا قدیمه چېرته يا حادث منين وبخو قيام دي حوادث را غي لزار دي بار تعال سره محل دي حوادثو س د مستلزم ده حدوث دي بار لرا تعال الله ان ذاليك اولون كبيره او قد قدمنه ته يا چنا دغه تكوين قدیم ده لازم قدم المكونات نو بخو عالم او مكونات تل قديم او ګرځيدل لدینا یو جواب پروند ذکر کړیو چې تکوین دا قدیم ده خو په دغه تکوین سره چې دغه مکوونات پیدا سوی دي نو دا پلا یزال کې پیدا سوی دي نو دا په اند زمانه کې پیدا په دغه وروسته زمانه کې پیدا سوی دي په وخت دی, وخ دی موجودوالې دغه مکوونات نو غته ما په الباب دار اغلنل چې مکووناتم حادث او تعلق چې له دې مکوونات سره راغلی دا اغم حادث هدي دي دې امرینونه حدوس دې امر الثالث لازميږي چې تکوینده کما في علمه وقدرته تعالی مخکې بیان تیرسویو چې درې شې ان راغله یو مکوونات دي او یو اغا تعلق د دموکونات سره دا یو تکوین ده نو دغه موکونات چې الله ربو له عزت پیدا کړی دی اغه په دې تعلق پیدا کړی دی نو تعلق زمنا ما ماته حادث دا او د رنگه موکوناتم حادث خود دې د حدوث سره اغه حدوث د تکوین لازميږي په دی خبره باندې سایل راغی سوال یوکه چې سو جوات ماتن رحمت الله علی اغه جواب د صاحب عم د ذکر نکا صاحب به اندایغه جواب بلې طریقې بند ذکر کړای نو د سیویلې دې چې د غالم زیا ما چې تکوین دا قدیم ده ځکه زیا ما چې د غالم هغه به متعلق وی له ذات او له صفاتو دی بار تعالی سره له ذات سره به متعلق وی کما هو قوله یا کما هو رای المعتزله لکذا د معتزله اوراده ځکه مخکه مسائل ترسي وا هغه خو له صفاتو دی بار نه منکر دي نو دوی ای چې کوم شئی چې مرتبه علي الصفهوي هغه به مرتبه علي الذاتي نو دوی استناد دي صفت په ځای باندې اغه س... زات دي باري تکي نو دوی وجنه دغه كلام او دلیل بنا کړي په شق نو بند ده نو ویلي دي چې دغه عالم یا بم تعالی کوي له ذات دي باري تعالی سره له دارا د موتزلي وو ده او يا بم تعالی کوي له صفت سره لصفات دياري تعالی نه له کدار دی اهل سنت والجماعه او یا بل دی یو سره تعلق نه راغلی نو اوس کده دی یو سره تعلق نه راغلی نو, نو بیا خو تعتیل دی ثانیا راغی استغنا دی حوادث او د ممکنات راغله لالموجدنا او کتعالکه راغلی وی او کتعالکه راغلی وی نو د دې تعلق دی وجنبه یا مستلزم وي اغا د تعلق دی ووجنا چې د دی, دی عالم تعلق ل دی قدیم سره راغي ددي تعلق دی ووجه به یا دوی قدم ثابتته او یا نه که ددي قېدم ثابتته نو بیا خو لازم سر قدم دی عاالمه او قېدم دی موقعناات او یا ب د تعلق دی ووجه نهثابته که د تعلق دی ووج نهثابت ته ووي فابت مطلوببه خو ظاهره خبره ده چې ددي تعلق دی ووجه هغه قېدم دی د عالم نه ثابتېږي نو بیا خبره دا اسوله چې دغه مونږ مکونات او عالم حادث ده تعلق دي د سره راغلي ده سر راغل حادث ده خو لیکن دي سره خو هغه قدم به هغه ذات یا د صفت دی باندې په دې سره حدوث دی ذات و ده اغا ده اغا او د هغه صفت دی باندې تعالی لازميږي نو تا تاسو هغه تعبیر کاو پرونه خو په دې طریقې به دلید ذکر کړی وو چې دا عالم بیا متعالک وي له ذات او له صفت سره یا بنوي کچیرته ذات او صفت سره متعلق نه بوله خو بیا خو تعتیل د ثانیه راغی او دا رنګ وجود د محدس او د عالم راغی بدون د موجد او د حادثه او د پیدا کوونکینه په پیدل ا او دا خو بد عادتن محاله ده او دا دیغه سره متعلق وی نو اوس دا ده یا به دې تعلق دی وجنه دغه حادثه کدم باندې قایلی یا بنه کد تعلق دی وجنات دی په قدم بندي قايل نه د خسي دنه ځکه د نفس تعلق دی وجنات دی تعلق د قدیم سره راغی د دې قدیم ثابتي کینه نو خبره ظاهر اسوله چې فل يكون ذات او صفه قدیمونه ولعالم حادثونه نو چې اغه طریقې سره تاسو عبدالک او خودهغه طریقه به ذکر کړی و نو د ایرغی له ديني جواب وکه چې واهذا تحقيق ما يقال حاصله ده چې صاحبه ما چې کوم کلام ذکر کړل ده او صاحب العنده چې کوم کلام ذکر کړل ده د دې اختلاف او تغایر تیراغله ده صرف په ده معنون او مراد له دواړو نه خبره ده نو فرق په مابین د قولین او مذکورینو کې د درې شروپې ته ده دا صرف الفاظ بدلوي ولیکن خبره یو وی, وی نو دا رنګه معالم او رجا د دې دواړو یو خبره تراغله ده چې تراغ د تعلق دی وژنه ذاته او صفت ته د تعلق دی وجنه د او دي صفت حدوث نه لازميږي نو حاصل دروته چې ذاتم قديمه صفتم قديمه خو لیک ان تعلق او دغه مكونات حادثه دغه خبره د دوړو د دلایل نه راووتله نو د دې په مابين کې فرق صرف په اینوالند معنونه نه دراغلي او دغه اختلاف تا. اختلاف نه ویل کېږي دا کلاي اختلاف د حاصلې یو ده نو دیو جنہ کدا غتابر کيم سي ده کغه تابر کيم سي ده دویم ما ویلی چې هغه ذکر کړي قول د صاحب الکفای صاحب الکفای ته صاحب دا دومره لوی کلاموم ذکر کړه دا دومره لوی کلاموم ذکر کړه د یو تم ضرورتن دراغله نه دته دلیل ته ضرورتسته او نه د صاحب العلماء دلیل تا ضرورت ضرورتسته په اکثر طریقه سره یولن دلیل په کار ده چې هغه ما ذکر کړي هغه به مرا وړی وو د سی بو ویلی الله تعالی قدیم ده صفت دی باری تعالی قدیم ده خو کائنات الله تعالی په تکوین پیدا کړي دي مكونات حادث دي کته یات دي غو تعلق لري مكونات او سره راغي بیا د تکوینم حادثي مګای تکوین نه حادثيږي ذکه قدیم چاته ویل کیږي چې دیغه استناد اله غیر ني حادث چاته ویل کیږي چې دیغه استناد اله غير وي او زهغه مكونات د دی دین نسبه چاته راغلي دا زاد دي باری ثلاثه يا صفه دي باری ثلاثه په فته له ککول دي معتزله يا دي اهل سنت دا نو په دوه رو کولای نو باندې چې کلم دي نسبت نسبه اله د دې صاحبانو استناد لالغیر راغی نو د استناد لالغیر دی وجنه دا اوس قدیم دی ک حادثه حادثه نو چې کله نسبت غیر ته اوس دي مكونات او د عالم و د نسبت دی غیر دی وجنه حادثه ول خبر ظاهر سواله اغه قدیم دی د مستند د غیب حادثه نو سوال چې د دې د مكونات او شر د د قدیم او ګرځي دل سره وريدي کنه قدیم خو فته وو چې کهدي په مفوم کې استنادي لغیر نه وای راغلی نه پو په صاحبل کفاي چې دغه تقریر چې تازی کوه یا په ضمنې قول د ماتین کې یا په ضمنې قول د صاحب همده کې د یو نه راغلی لن د په کار وه دسې دلیل البې ویللی وو چې الله تالا قدیم ده صفت د الله تعلا قدیم ده مکوونات حادیدي دی مکوونات قدیم نه ثابت دي ولې و دي یोजनाه صد مستند اله غیر دي هر هغه څه چې شان دارنګ یا حادث وي نو دا هم حادثه خبره ثابته سره ذات دی بار تعالی چاته مستند نه صفت دی بار تعالی چاته مستند نه ده نو چې استناد اله غیر نه تا معلومه دا سوغه قدیم او دا حادثه دا خو دلل نه خبره ده دغه دلیل دی ولي ونه نو در مغو تاسو ویلې شرط د صاحب کفایه باندې دایته صاحباں دغه معنا ته ذکر کړې دا, دا, دا غلطه ده ولی ویدیو جنا ته دغه معنا قدیم او د حادثه دا دی هغه قدیم به ذات نو تقسیم دی قدیم قسمین لره چې یو قدیم به زمان بل قدیم به ذات ده مما یقولو به الفلاسفه دا خو هغه خبره ده چې فلاسفه وکړي دا. دا خو فرای د متکلمینو باندې معتبره نه ده نو فلسفتا یا یی ته قدیم دو قسمه ده یو قدیم به ذات ده او یو قدیم به زمان ده نو دغه معنا دی قدیم به ذات کې لچا کړی ده فلسفه و کړی ده او موږ خو په دې باندې قائل نه یو او دویمه ده څه دغه معنا دغه معنا دی قدیم اغا د حادث سره نو دغه معنا د قدیم هغه چې دوی ذکر کړي دا هغه د حادث سره زمکیږي قدیم بومي او دارنګ حادث بومي قدیم بومي او دارنګ هغه حادث بومي زکه موږ د قدیم معنا څکو موږ د قدیم معنا دا کو چې دیغه دی وجود د لپاره بدايه نوي او د حادث معنا متکلمین څکی مال ویج وجوده بدايه ته چې دیغه د وجود دی دی د لپاره شورو مع داسې یو زمانه دې یو وخت دېوي چې هلته نو بیا پایداشي د ته ح او که اول نه د غ دپار اول ونه. دا مو نو دغه ته بهویل نو په دغې معه سره بیا ح او قدیم هغه جمعه کېدهلیشي لکه مثال تهور بندې دوی قول کی ده چې ل دی ټولو شیانو چې دوی تعبیر وور نه په هیلا سره کوې دا قدیمه ده په په دلې نو هغه قدیمه د پدې معنی باندې چې هغه دائمن موجود ده دا او هغه ابدن موجود ده دیغه د دی وجود لپاره بدایت نه دراغله نو دوی دا قدیمه بولی خو لیکن په بل معنی باندې د دې استناد زادې باري تعالی ته راغلی کنه چې مستند ال غیر د نو حادثه ده نو که دغه معنی موږ معتبر کو دغه معنی سره خو بیا قدیم او حادث جمع کیږي قدیم بموي او د رنګ حادث بموي لدی وجنه دغه معنا پراید اهل سنت والجماعت که سره هم الله بند نه د معتبره نو لهدا چې د د خپل په قول د غیر بند بناو او د خپل استلان خارجو نو دا قول په قولی مرجوح وي نو حق ولا غاده ماتن رحمت الله علی او د صاحب ده قول د صاحب الکفایه دا مرجوح او ضعیف قول ده زه هم ورسره ده چې صاحب الکفایه قول ولی سین ده به ځکه دغه معنا چې قدیم دی ته چې مستند چاته او حادث دته اي چې مستند چاته وي دغه معنا خو د قدیم به ذاته او دغه تقسیم قدیم به زمان او به ذات لره دا استلاب فلسفه ده دا استلاب اهل سنت والجماعت نه ده اهل سنت والجماعت د قدیم تقسیم نه کوي قسمه نه ده دوی د قدیم هغه یک یو فرد مني د قدیم معنا دا کوي چې ماله يكون لوجوده بدايه تنا او حادث يې لره ما يكون لوجوده بدايه کله وجود دی فارق اول نو دا حادث ده او کله وجود دی فارق اول نو دا قدیم ده نو په دغه معنا سره په دغه معنا سره قدیم او حادث د دې دی فارغه اقسام نسته نو د چونکه قول د متکلمین نه مخاليف کړی را لهدازه د دې دغه قول بو قول معتبره نه وی دا قول به قول مرجوح وی نو حق ولا هغه قول د ماتین او د صاحب العمده سره او د دې قول داسی قول نسته کته بیا غلط د توجه صحیح هسته ورته کنه نام سره ان شاء الله د وهذا تحقيق ما يقال ده تحقيق ده أغداتي ولكيجي أن وجود العالم تدغى وجود العالم كنوي متعلق لذات دباري تعالى صرايا لصفات صرايا لصفات دباري تعالى لازم تعطيل السانعين وبعلا زميجي تعطيل دي سانع ويستغناد حوادث لموجد أو لمحدث نوهو محالنا أو داخو محال ده دا بداهتنا وإن تعالق او كمتعلق وفا إما أن يستلزم ذلك نياب ده تعلق مستلزم ويقدم ده ما يتعلق وجود نو بیا خو قدم دی عالم راغی دا هم باطل دا او لا یا بنوی نو مس لظاهره صلات یکوین قدیم دا سره له دی د مکوونه چې هغه متعلق دا له سره نو حاصل ضرورت چې درشین پیدا شول یو موجد دا یو تعلق دی دغه موجد دا او یو اګه موجد او محدث دا نو محدث حادثه تعلق حادثه د دې دی وجنه اغا ها کم صفت سره ده موجود مارز دی وجود ترا وصله دی صفت او دارنگه ده اغا ذات اغا حادث نصابه تیگیم وما یو قال اغا تیویل کی گی ده قول ده صاحب الكفایده وما یو قال اغه تیویل کی من ان القول بتعلقی وجود المکوانه بتاکوینه تی ده قول تیسره او که چې وجود ده مکوان اغا پا تاکوین سره پیدا سوی ده مکوان مستند د تاکوین ته قول بحدوثه دا قول دا بحدوث مكونا وليه؟ ذک القدیم یی دلرا ما لا يتعلق وجوده بالغیر تد وجوده اغا متعلق لغیر سرنوی مستند الی الغير حادث لرا نو حادث ویل کی گدلرا چې ما ی تعلق به فیه پدغه قول د صاحب ده لان ھذ لان ھذا ما ن القدیم والحادث ذک دغه ما ناخذ قدیم او د حادثه به ذات علامات قول به الفلاسفه چې پدې بند خو قول فلاسفه او کړي دا و اما عند المتکلمین څه قول دی متکلمینو دانه حادث ویل کیږي د لره مالی وجوده بدايه تونه چې د د وجود د فاره شروع وی اي مسبوقن بلا ادمه معنی داده یکون مسبوقن بلا ادمه چې د مسبوق بلا ادمه اول د زمانه چنوي بیا دی پیداسي قدم وی لکه کې ګډې لارات موږ بګ بلا آدم نوې او مجرد او تعلق نفس تعلق دی وجود له غیر سره دانه د مستلزمه حدوث لرا په دغه معنی باندې ل جواز ان یکونه محتاج نه له وجوده جواز د خبره نه محتاج دی غیر ته صادر دی وی لغه نه دائم دی دوام د سره لکه پلاسی فلسفه د ذهاب ګړې دا فيما په هغه امور کې دعو قدمه چدوې دوی د قدم کوي ل امکانات لکه هیولا او اصل د ټول شیا نو یا او عشره دا مستند باري لري دين دي. او بل طرف ته په دغه معنا باندې چې د وجود لپاره بدايه نسته قديمم دي په فعاله نو بیا خو د حادثه او د قديم په مابين کې تنافر انغله داړه جمله کېدلې نو دیو دغه قول معتبر پنس دي متکلمینو باندې نه ده نو چې د قول مخالف نو دغه توجیه توجیه ضعیفه وی